سفر دا به پښتني جوړ نه سفر باندې وته او مرکه کار نه د وړو نه چې ما شرط لاړه وې لا غشي و غیر و دا رکه کار پنيت باندې ځکه دی وخت کې لا جهاد احکام او د جهاد مسله لا شتون چې درڅو برده د غشي او به د اسلام د دشمن په خلاف ان استعمال کې وی بلکې اوسه به کارولې یو شه بل او بل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 شرعه د اسلام په دلم باندې راځنی په دیمه باندې ورکیږي پرદેશره نه وکتل <سؤال> باندې ورکیږي د خوند حرام خوراک عبادت کې شرته اخلاص پیدا نشي بلغه تقدیر باندې شرع ایمانونه لري او ذکر او تلاوت او منځ کې خوند پیدا نه کی ځان لا نیکان ملګری ځان لپاره انتخاب نه کوي او د رب العالمین <سؤال> <سؤال> د دشمنانو سره دښمنی ورکی الله بده دی خپل کو په بندګۍ کې خوند ورکی د شکایت شکایتو کې چیز ما خوانده و اقصر لی ری جیمتی دعوت تیو داره خلک اللہ <سؤال> لدعوت تیو ابرایم علیہ السلام ارتویو لی ویز ما تو خانا پی سلام و آیا و چیز کل رای غی و ارتویو آیا و چیز غیر اتبت بابیک استاد دیباک شکم دروازو شکم درشل و چوکار بدل کا بس دومر ارتویو آیا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 بې نو هر اسلام در السلام جوړ کړو دا په کې به बर्बाद شوی خو الله رسول حضرت ابراهيم عليه السلام لا د دې د بنیت او تدوین او غیره کار وکړ چې په دې زبان دي کار وکا ابن کشنه رحمه الله به چې نه صحیح قول قران ته ظاهر نه معلوميږي چې د کعبه بنیت ابراهيم عليه السلام اول نه څومره وایي چې دا نور ګر غیر فقټول باندې علما او کلام کړي بنیت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 ابراهيم السلام وجه پر تا خطون دا پر تا کی دو جکنا فکرا دو دو وزا گژہ کی دورہ کتا من چھ السلام ورتا تی ور کی ابراہیم علیہ السلام لگی لے سور بخر اللہ کی اللہ دا واقعہ ذکر کڈ دسم گلا اللہ دا جڑ کئ او دی دوڑو دو دا عمل سرسر دا دوا گانی من قبول کا انبیاء مگر چھت خلق ائی ما چھ کلا عمل کو دا عمل نو رسوے دا ویش اللہ عمل قبول کا ژہ کتم تکمیل لارک کې وځو دا شو انداسي کوروره صورتکملې کړه په جنا د اخر د دروازې د پټم نو دروازې په دې طرف باندې نو باندې طرف باندې بوځو پر مز کول ورسره معنا کې په چجوش بیره حتم شابه د اخر داخل کې حجایج نو سبرت لړې کې امام مالک رحمۃ اللہ <مالا> علیہ په تو کې شریکه کړي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 وذا اعلان وکسم گله اقا اعلان وک وگر دج اعلان وک الله رمزت د ټوله دنیا ورو ورسو دیږي په دغه ولدی یو کوله نموده ذکر کړي د رسول په دی کیفیت باندې او کڅوب حج کوي کوي لیکن د ارشدی په دماغ خبر الله ورواچوله دغه دا معنا اغه انسانو د ابراهيم السلام دا اعلان وروده حج لذی حج ان تکي او د یو شخص فرد ماش عبادت محمد رسول الله فرميې رحمة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 حلقته ټول ګناهونه چې مونږ کوي دي د ګناه اولنه نه ولي تر اخره او خیرنه او ګننګار او مونږ او تاسو لرب العالمین باندې عبادت مانی بشي صفای کوي د د مور چې شړې پیدا شي دله وحو بکارت ورته پاکار دي او څنګه الله به باندې قدرت خدا غدا چې ته چې مونږ نه تور تور غرو دي په هغه د تور ده انسان چې کله وګوري غیر اختیري د سترګو د هر انسان سره محبت فروت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 چل گئے معنا بمکراہنه کې وبل نظر به حبل بدر حبل بوتي ورکه حبل کې معنا دې خبره ده طاقت تا سګ وين چې بالابقو بالابق کې کې او داما ما خول استعماليږي کوم طاقت په بنسبه سره زنه او څوس دا بوتي چې کله راولو پدې حرام کې کې د الیاسه الستراتوسان د کومه هغه دې بال بندګي کوله اته تدعون فعلا وتزرون احسن الخالقين انت مفسرين د ازيګرديت سلوسه من جاوران من جاوران وي دي بوديسه کړه کله کله وکي ابليس شارق ان نو وتي سوازون به مشارک خلک نشي رب دي معبود دي. دا مسلمه ګرانه دا بيد حقيقه لګيزم د دستور کانه دغينه دا, دا, دا جوړکه او د مسجداره تر دې پرهاله مل مذاخبره ذکر کړه د چي د الله سماش الله وے د ستروځو نړیواله څورکی مشرکین څنګه خپل اکثر د معبود سره کومه کوي دا شی محدود ده هرګور خپل معبود سره کومه کوي دې بری ملسات رسول سلام قوم دا خبره کړې چې د خپل معبودانو انتقام علي خو حتی را خبره بږي چې دومره مشعام شول چې خلکو په کورونو کې ځان له بوتان جوړ کړو هوبل بل راوړو بل بلدا ټوپه کې رااله قرآن کریم رب العالمین فرمای ایت خبره خپل خو عشق دلتني ولاولتني ولاځه اګه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 بے بدر مجلس دا خنه په تا باندې دا ګمان کې نوح بن الله منزه چې عمر شه لیونه شه به دا اولی جره ورې خاندي امیرالمومنین عمر بن الخطاب ورته وی خندا په دې دا, دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کله نعمت الله موږ لراکی كنا نعبد الحجر والشجره من بده کانو بجو من نگیك ولا الله رب زد من کې قران نازل کې واکي نو بي رسول کو محمد صلی الله علیه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 او چرته معبود په پیدانو شنو شيګه به راجم کړ په غي باندې به ګډ راول ویشل او ایسه په غي باندې باندې کوي داس من غرام انسان چې کله مشرک شي دې په ګډ ورونه سري یو بل مشرک هغه ځان سره خپل دا به ولې ایمان راوړې و کی خو در سره خپل لاندو حاجت ده سپېره به بدمانه د پاسه می ته جو کړې نو د به شي دې ګډ دې دنه ځنه شي بچ کوړ نه ما و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 یدا ژلیمان اسماعیل مرګه کار دی ویشرته ژمه راځي روان د 10 13 زاسره دا ویلو دا ما چې بلار دڅ کوي مچل کار دی وېزما به دیګینه چې کله پریوتون دی په کاولا خو هتا ترې فورې د 20 د خپل لور می بده کې سملا وې د پښه مرمنه خاور را واړوله ایسمه هغه ولې دفن کړه وې جنا په دې راځي را یا کوم دغه کیفیت را نبی کریم علیه الصلوات والسلام نو ملګرو شکر دا کې شي کو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رواني باسه هغه په دې باندې خصوص شل کې دا چې نبی اوسکی خپکیږي رسول الله صلی الله علیه جنا افردل خپل قسم ز جاری ساتي وې قسم الله ملګرو دا شنه چې مال راځي او ماته ټینګ په دې وجه باندې را پېښ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 ځبدو شي باندې جوړه کوم چې هغه د ملک نور زنه ولی له پدې مرصبت باندې چې پدې ځکه دا کښترز مونږ به دبي کې او داس ما ول <سؤال> کئ چې څنګه دلته <سؤال> پاتې شته دا سړې راځي دا بادشاہ ودا بصوني میګ وير ابي ابن نصر وې بدل حکومت بدل <سؤال> تکوي اوې کالا <سؤال> وې دغه نور صوبې څنګه وې به یو نبی راشي په هغه مخې